Skulptur 2. Mand og barn på bænk. 2005. Frederiksberg. Så er vi nået til det billedskønne område omkring Møstingshus på Frederiksberg. Omringet af den altid dejlige Frederiksberg have og den lille hyggelige Annebakkesø, der vender ud mod du Er du afsted på en lun eller varm dag, kan jeg anbefale, at du køber en is fra ishuset lige ved siden af og nyder den i de fine omgivelser. Noget, som man vist ikke kan komme udenom, at Frederiksberg har. Den herne varmingskulptur, som vi nu skal besøge, står placeret foran Møstings hus, der som en fin kulturel oase midt i byen trækker tråde tilbage til 17- og 1800-tallet, hvor Frederiksberg var det foretrukne sommeropholdsted for velhavende borgere og fremtrædende embedsmænd. Møstings hus, der blev opført i år 1800, var dermed en løsgård og opkaldt efter det mest kendte ejer, Johan Sigismund Møsting, som blandt andet var finansminister og chef for rentekammeret i landets regering under Frederik VI. Siden har stedet været præget af store visuelle ændringer, nedrivninger og ombygninger, og det nuværende hus er fra sidste del af 1900-tallet. I dag bruges Møstingshus blandt andet til kulturelle arrangementer, konferencer og udstillinger. Skulpturen, som du står ved nu, mand og barn på bænk, har siden 2007 stået på den lille brustinsbelagte plads foran Møstingshus. Skulpturen er en donation fra Bækketfonden og er med sin hyggelige, varme udstråling en yderst vellykket tilføjelse til de fine omgivelser. I forbindelse med Hanne Varmings 70-års fødselsdag skrev tidligere kulturminister Grete Rosbøl, der som formand for Kultur- og Biblioteksudvalget i Frederiksberg Kommune var med til at skaffe skulpturen til Møstings Hus, at mand og barn på bænk indeholder omsorg, sanselighed og nærvær. Ifølge Rosbøl er skulpturen, ligesom Varmings andre værker, et udtryk for humanisme og den menneskelighed, der findes i varmen og nærheden mellem mennesker. En beskrivelse, som det svært ikke er at stemme, når man studerer skulpturen. Det er varmings ældste søn og barnebarn, der danner forlæg for skulpturen, og som beskuer er vi igen inviteret ind i et genkendeligt verdensøjeblik, hvor den lille pige trygt sidder på skødet af sin far. Den trygge farvn understreges af hænderne, der fremstår store, robuste og faderlige, og gennem barnets milde og mundre udtryk bærer skulpturen en varm og kærlig udstråling. Prøv at sætte dig på bænken ved siden af de to figurer. Hvunden er det at være en del af selve skulpturen. Føles det, som om du trænger dig på, eller er det naturligt for dig at tage del af den en lille stund? Hvordan vil du selv beskrive stemningen, man fornemmer gennem skulpturen? I anledning af Hanne Varmings 80-års fødselsdag i 2019, kunne man opleve den retrospektive udstilling Familie i Møstingshus, hvor underetagens rum blev fyldt med skulpturer, der gengav mennesket i alle stadier af livet. Barndommen, ungdommen, graviditeten og moddets afslutning. Fælles for de udvalgte værker var, at de satte fokus på de mellemmenneskelige relationer og indfangede det almene i de små øjeblikke mellem alle slags mennesker. Jeg var selv på udstillingen i 2019, og jeg husker stadig, hvordan flere af figurerne gav mig et sug i maven. På en eller anden måde mindede de mig om, at jeg skal huske at vært de små, ordinære ting i livet og huske på, hvad der virkelig er vigtigt, nemlig mine relationer. I en travl hverdag, hvor det hele bare kører af, kan varmingsskulpturer minde os om vigtigheden af at fastholde øjeblikkets nærvær. Som en afsluttende bemærkning til dette værk er det værd at nævne, at Johan Ludwig Warming, der har portrætteret denne skulptur, arbejder som bronzestøber. Som 15-årig blev han indvidet i bronzestøbningen i det kunstneriske hjem, og i 1992 startede han sit eget støberi. Det kom til at betyde, at han ofte støbte for sin mor. Et samarbejde, der faldt ganske naturligt for dem begge. Datteren Karen Margrethe Warming har gennem flere år været gallerist og kurator i galleri Warming, og man må derfor sige, at kunsten på mange måder har været lige så personlig og familiær, som skulpturerne også fortæller. Hanne som modellerede, Johan Ludvig der støber og Karen Margrethe der fremviser og sælger. I udgivelsen Alle elsker Hanne, kan man læse, hvordan barnebarnet Gurli, som også er portrætteret i Mand og barn på bænk, beskriver, hvordan det var ganske afslappet og skægt at blive modelleret af farmor, som i øvrigt både er sej og sød.